Eta bi hauzi haundi abiatuko dira urrian Madrilein. Herriko tabernen ausia deitua alde batetik, zointan erri batasuna eskual eta batasuneko zuzendaritzako berroi batresuna hauzi taratuak izanen diren, eta bestalde berro goi gazteren kontrako ausia ere. Garruzeko feriak bururatu dira, lehen egunean zaldiak ziren eta andana edera andaluza razakoak atera dituzte, horien presioer behatuko dugu. Michelin antzerkiak gau armendaitzen, donaisti eta armendaitzearteko treineko bidaiarier gertatzen diren hainbat historio omore onean. Eta aroa, denbora tapatua, mementuko, Christop? Mementuko bai, goizuntan, gero altsatuko du, iguskia hori zen dugula, txale guzian, haratxian berrizitzuliko zauzku odei belz horiek, ortsantzai zanenda eta gauaz ere eurisortak ukan behar ginuzke, hozberoak gorena, kogoita amargadoren ingurukoak gauran. <gülüyor> Eta lehenik sute handi bat batela Siberuan atzotikunat Kanade regazkinak edo dinazi behar izan dituzte borde lealdetik ligiko osko leporat Pensebaster baten garbitzeko bordalde baten jabiak zuia piztu duatzo goizean eta ez du atxikia alizan eta hedatu da. Haxtapen batean goizeko amahak eter ditan Siberuko suiltzaileak deituak izan ziren bainan aera txaldean haize egoa, Egida eta suhiltzaileek ezin izan dute sua menperatu. Pierre Bertet zeki suhiltzaile arduraduna. Et après le vent s'est levé, donc le front de feu, on s'est retrouvé avec un front de feu qui allait pratiquement jusqu'à la route Saint-Angrace, donc ça faisait un U, je dirais, pratiquement sur 2 km quoi. Ici, à J'ai qu'Iva, établi 10 kilomètres d'étage de Chutevat, Uken Dugu, Chantagrace et Pogilivertino. Voilà, donc je pense que c'est la première fois que c'est arrivé par ici. Canada, Ukena, Halissam, Dutugu. Ils ont fait 4 rotations, et après, comme nous, ils ont été obligés de reprimer, de rafler Là où il y a la charte de eta maule eta atarratzeko suhiltzaileen laguntzerat jindira ere biakhnotik. Kanadeak horien jiteak lana errestu du suiaren itzaltzeko, ura hartzen zuten gabaseko lakuan edo hain zidan. Baina tenore untan suia ari da beti eta goizeko bi honetan suiltzaileak gelditu ziren eta goizuntan behiz joan dira mendileku gaiztoa da eta ez zuten lan erresa. Jadanik bardakotzat zatoita amarr bat ektada mindi egi accidente. Heldu den goiti, Madrilen iraganen diren makro epaiketa edo bi hausi handien salatzeko ekimen berri bat aurkestu dute, libre ekimena. Latonoi bat presuna izanen dira hausi eta horien sustenguz bost pondutako manifestu bat plazaratu dute aldiberean urriundarean Bilbona iraganen den manifestaldirat ere deia luzatu dute intzaharieta. Herri Batasuna, Euskal Herri Tarrok eta Batasunaren zuzendaritza politikoaren kontrako hauzi erraldoia edo hogeita mabost 0 bi hauzia alde batetik herriko taberna kontrolatu eta haien bitartez eta finantzatzea leporatuz berrogoi bat arduradun politikori prozedura duela amaika urte abiatu zen, sortzi eta ama bi urte arteko zigorrak arriskatzen dituzte orotara 6 eun urte bestaldetik beste berrogoi bat gazteren kontrako hauzia ere urrian abiatuko da orotara larogoi bert Txona baino gehiago izanen dira beraz auziperatuak. Horren salatzeko ezarri dute martxan libre ekimena, estadin gehiago epaiketa politikorik egin eta elkarbizitza demokratikorako inarriak pausatzeko eskatuz Espainiar gobernuari. Eremu desberdinetako eragile desberdinek, bostpunduko manifestu bat plazaratu dute eta hauziperatuek ere manifestu horrekin bat egiten dutela jakinarazi dute. Olatz izagirre gazte hauziperatuetarik bat. Ez daitezela epaiketa politiko gehiagorik egin. Eskandaluzko instrukzio bidegabeetan oinarritutako epaiketa guztiak artsiba daitezela. Prozedura judizial guztietatik etxaiaren zigor zuzenbidearen aplikazioa desager dadia. Haniztasun politikoa eta elkartze adierazpen naiz askatasun politikorako funtsesko eskubideak baldintzari gabe errespeta daitezela. Elkarbizitza demokratikorako oinarri sendoak onarrisendoak ditzagula. Asteuntan jakinda Arnaldo Otegi, Jose Luis Elkoro, Joseba Imanol Cortazar eta Joseba Garmendia auzi hortatik kanpo utzi dituela epaileak. Urriaren amazazpian abiatuko daleen hauzia eta manifestaldi bat eginen bilbon urriaren ogeita seian eraso guzien gainetik Euskal Herria aurrera lemapean. Libre ekimenak web gune bat sortu du libre.epaiketarik.org Iparaldeko kolektibitate bereziaren galdea zertan da zoin izan dirazken aratunatak Jean-Jacques Lasser haute txien presidentak, hiri eta hegi elkargoetako presidentak bilduko ditu atxalde juntaan nahi ditu jakinean ezari gobernoak galdea basterhuzion duan, ora inola segitu nahi du hori gogoetatu horiek ilan. Bideetan biharko eguna txaga izanen da beltza emeiten dute eta bakantzetarat abian beste batzu izultzen, oto hainitz kurutzatuko dira bisentzultan, beraz hobe ahalbada igandea igurikatzea bidea hartu aitzin jori hasteko gomendatzen dute. Garruzeko feriak dira zaldi eta behiz beteik egonda garruzeko plaza biegunez. Astezkenian zaldien egunazen eta hori nola joanden, zonbatetan joandiren kabalak, marian ez gohoztiak mintzatu da bennat matiorekin. Egun edera biziki zaldi, sust eta handal horietaik, ah. espanioleik ekariak, ...puntzian amiat beharre hor dira... ...bestenez elitakei uh, osa handik... Uh -huh. ...hemen zaldia ezta... ...esta juhiten, dia... ...eta ez da eros leik. ...biziki merke... ...eta izan da, sal erospenik? ...ba, beti, beti bada, feiretan bada, beti... Uh -huh. ...feiretan unzalai bada... ...kala gusietaik eta erostuen gusietaik... Beaz ...una, ederra, xarra, artekoa... ...denen daka... ...zer nahi izaz... ...beho gime dintzun Doinua kario, uh, sitxea beti bezala, euro batian, kinoa, uh. betik, eta andalu horiek ez dakiz duzik lan prezioik. Uh. Erten nute ba, hauntza edo gaizki edo. Ego uh. uh. saltzaliak ez duzik lan askipatzen, uh, edo saltzen, eta erosia betik ere joxe egrian. Uh. Aro ere jazen, beraz biegun horietan bainan sobera bero ere, jende zonbeidien deateatzeko lotxatu ere baitira. Hizorduetan duetan deitzen da aurten hambe armmendaiztajeak egiko pestentzat muntatu duten antzerkia lehenemanaldia gauja izanen da, Mitelina antzerkia pantzo hirigaraiek idatzia du istorioa trainin batean gertatzen dela egiten dauku. Be, Zergatik mitxelina Trein batian, basatzen baita uh, Histerua, hainitzeka Antzia duten trein bide batian Linia batian, hau uh, eia Desagertua baita, baina uh, dola Egu lurte, aladioan zerkiak xaurik Basen linia bat, abiatzen zena Donaistitik, Donaistiko Urai kolegioa, do, izan adena Zain Michel ortaik abiatzen zena Eta gero jaiten zen hostibaren Gaindi, uh, geltokiak Basiren bunuzen, zen Gero izuran, gero izuran, gero izuratik landi pasatzeko. Ba tunela bat, orai desagertia dena iparklatzeko lepoarenak eta landibarretik ba joitentzen iol ioldirat eta iolditik armenda hitzera Hala, antzerkeak dio, ba linea hori baz, ez dakit egia egia dena ras, da, trein orta Hala, treinak uh, sistua joko du beraz gaur, eh? Armenda hitzeko gelan